Agur ongi etorri afadion da gozoa egon dela dura dikana alda ea norbaitek beintsat egiten du nalga da, bertxotan aditzeko, ai, ai, ai, gaitezen prepa da. Buru artekoa dugu, Bai nahiko atze guk baina zu loves du honek berarekin ekaiz oroitzen dugu oraintze zurekin Eta bertxotan nahi dugu, ai, ai, ai, ementze gurekin. <tipen> <tipen> <tipen> Etorri diraizkora zorroztu hoiekin, Erresala botan euren kolpekin, Baina hasi bainolen behar dezue jakin, gu ezin bota ez da, ai, ai, ai, ai motos errarekin. Afaldu dugu eta edertok alako, zukaldari taldea txalotu beharko. Aizkorak zorroztuta hauek datos bapo, baino, gure errexala, ai, ai, ai, ez dute botako. Gu errexala gara, ederra gara, gu errezala gara, soaiz ederra gara. Eman dugun fruitua gazteizen euskara, euskaltel aizkorakin etorri da ara, enborzen doa dugu, ai, ai, ai, ai, Esingu ikaram